1. Was ist die Formel des Brahimi Gebets? O Allah, segne Muhammad und die Familie von Muhammad, als du auf Ibrahim und der Familie von Ibrahim bittest.